Kelimetan Habibetan na vjeriju u Muhameda A nego častni ashabi i sve oni koji slijede pravi put do Sudnjeg dana. Hvala Allahu dželle šanu koji nam je omogućio da čitamo i isčitavamo hadise Mahometov poslanika sallallahu alayhi i da učimo njegovu uputu kako bi slijedili njegov put i tako bili sretni na oba svijeta. Došli smo do 1420. hadisa u, u poglavlji o lijepom ponašanju ili islamskom edebu. Još smo u tom poglavlji, ostalo nam je jeli, nekoliko hadisa koje ćemo, inša, završiti vjerovatno sljedećeg predavanja. Prvi hadis je naslovnjen Jahač naziva selan pješaku, manja grupa večuri. Kaže, ku Hureyra del lahu taranhu, prenosi da je Lahu poslanicu, la Lahu alihi vseleme rekao, Jahač naziva selan pješaku, vješa kona sjedi, a manja grupa večuje. Ovaj hadis, jer nam govori o tome, o adabima selam Selama je islamski pozdrav, to je pozdrav stanovnika, jeli, dženeta, i to je pozdrav koji je utemeljeni u Koranu i u Sunnetu. To je pozdrav koji trebuje da se pozdravlju muslima. I hvala Allah, oni koji znaju za Allaha i za I koji znaju za sunnet odnosno seđanje posanika ili salatu, to se oni se pozdravljaju tim selamom. Međutim oni muslimani koji su malo dalje od vjere ili su podaleko od laka oni su pored drugih islamskih obilježja i je li adaba svakako zapostali i selam. Nažalost kod neki muslimana nemaju širi selama. Ona malo da ne govori, nema ni selama. Stoga trebamo biti zahvalni Allahu subhanu ve taala što nas je uputio i odabrao i uputio da da vjeru prihvatimo svojim srcem i da vjeru živimo u svim segmentima svoga života. Pa i ovom ovaj segmentu odnosno pitanju inbon to pozdravljamo. Pozdravujem se, pozdravljamo. Bar ovaj, oni koji dolaze u džamiju koji klanjaju redovno nemaju ovaj vjerojatno nemaju problema s pozdravom mislim Po vrijednosti selama govori mnogi na dvije poslani kajnih selatu Veselam i ja ću samo spomenuti jedan kojim poslani kajnih selatu Veselam kaže ko kojim spominje između ostalo o ljudi širite selam i hranite gladni i klanjajte noću dok svi spava ući ćete u dženet spokoj s, sa smiranom, sminom, klanjajte, znači širite selam, tj. nazivate selam i onima koji znate i onima koji ne znate Hranite gladni, to je posebno vrijedno djelo, i klanjajte noću dok svijet spava, to je najvrednije djelo od nafila. To je najvrednija nafila koja postoji, lavo najdrži namlazi noćni namlazi. U ovom hadisu poslanik ali se nam na uči dabima selama, to jest kako treba kome je nazvati selama, kod treba kome je nazvati selama. pa u hadisu se spominje da onaj ko jaše životinju je, treba nazvati onome ko, ko sjedi ili ko ide pješici. A onaj ko voda, jer ko voda treba nazvati onome ko posjedi, kad prolazi pored njega. Isto tako u hadisu se tu ne spominje, spominje se drugim hadisima da mlađi treba nazvati starijim, a manja grupa treba nazvati većoj grupi. Mi smo već spominjele da je nazivanje selama, sunnemu ekede ili potvrđeni sunet, potvrđena praksa poslanika ili salatu oselam, dok je odazivanje na selam vađik, odnosno obavizanje. Sljedeći hadis nam govori o traženju dozvoli i nazivanju selama. Misli se traženje dozvoli kada nekom je dolazimo na vrata, Ovo je povezano sa adabima zijareta, zijareta ili posjeta. Kada nekom je dolazimo da je li na vrata njegove abli ili vrata njegove kuće ili stana počinje islamski adab pravila ponašanja kako se treba ponašati traži dozvol za ulazak i nazvati selam pa kaže mu bude prenosi da je Abu Musa al došao kod Omara ibn Khattaba radijallahu i rekao assalamu alejkum ovi Abdulah ibn Kais međutim Omer mu nije dozvolio ulazak to jest nije mu dao dozvolu da uđe Potom je Ebu Musar ponovo rekao As-salamu ovdje je Ebu Musa. As-salamu alaykum, ovdje je El Ešari. Potom je otišao. Omer je rekao vratite ga, vratite ga. Kada se vratio, Omer ga je upitao Ebu Musa šta te vratilo? Ja sam bio zauzijen, to jest nisam ti mogao odmah otvoriti ili primiti te bio sam zauzijen. Rekao je, čuo sam Allahov poslanika, salatu, da je rekao Dozvola za ulazak u tuđu u kuću se traži tri puta. Dozvola za ulazak u tuđu u kuću se traži tri puta, pa ako ti ne dozvoli, to je domaćini ili ukćani, pa ako ti dozvoli uđi, ako ne, onda se vrati. Ako ti dozvoli uđi, ako ne, onda se vrati. Kaže, rekao je, ako mi zato ne donesiš dokaz, to je somer imun hatabom rekao, uradiću to i to. Omer je bio poznat po svojoj žestini javljima. Ebu Musa je otišao, a, a delo djelovano je rekao, ako nađe dokaz, naći ćete ga kod Mingbera na reče. Ako ne nađe, onda ga nećete naći. Kada je pala noć, zatekli su ga na, na tom mjestu. omega ga upitao, Ebu Musa, šta kažeš, jesam li našao dokaz? Rekao je, jesam u Bejegni To je, našao sam u Bejegni Kaba, koji je čuo isti ovaj, hadist, ovaj dokaz da su ashabi, već od samog početka ispitivali vjerodostojnost Hadisa. Od samog početka vidno omiril Hatab, čuo je Hadis, da bi Musa rešili od koga si čuo, jesi ti samo čuo? Imaš još nekog da je čuo Hadis? I tako je ovaj, taj lanas prenoslaca, on je već postoje od samog, od, jeli, od samog poslanika, od vremena shaba, i ispitivao se, pravio se taj lanas prenoslaca. Nije se, nije se mogao Hadis prenijeti ako ta lanas nije bio povezan. Zašto ovo spominjem? Zato što neki, zato što orijentalisti prigovaraju Sunnetu i kažu da je Sunnet tek nastao u trećem stoljeću ili tek u drugom stoljeću da da je nastao Senet, odnosno lana sprenoslaca hadisa. Što vidimo iz ovog primjera i mnogih drugih primjera da to nije tašno. Kaže, rekao je, jesam ubej im niqab, to je, našao sam ubeja im niqab-a. Rekao je, to jest Omer kaže, pouznan je. Može, može on se prihvatiti. Omer je rekao, abu tufejl, to je, jel, ubejni ka, šta ovaj govori? To je, jel, ovaj hadis, njegov jer dostoje. Rekao je, čuo sam Allahov poslanika, alaihissalatu waslam, da je to rekao sine hatabu, i zato je, nemoj da kažnjavaš drugove Allahov poslanika, alaihissalatu waslam. Omer ibn hatab je bio odmah, jel, oštar, posebno kad su pitan hadis poslanika, alaihissalatu waslam. Rekao je, subhanallah, samo sam čuo nešto i htio sam da tu provjedim. Omer rekao samo sam čuo taj hadis i htio sam da to provi. Ovaj hadis, rekao sam, govori nam o adabima, to tome smo govorili, čini u sve radu, adabima, ziarete, kad dolazimo na tuđa vrata, između ostalo propisano je da kucamo ili pozvonimo tri puta, lagano, blago, između svakog kucanja ili zvonjenja napravimo pausu, pozvonimo i sačekamo, hoće nam dozvoliti ne, pa opet pozvonimo drugi put pa sačekamo, hoće li dozvoliti ili ne. Pa i treći put. Ako nam ne dozvoli nakon trećeg puta, vraćamo se. Ili jednostavno nam kaže, ne mogu vas primiti, ne mogu primiti, naše da se vrati. Između ostalog nazivamo Selam. Jeli, kada kažemo, pozvonimo i kažemo svoje ime, ili svako, nakon svakog puta, to je bolje, jer da kažemo, ja sam Abdullah, Essalamu alaikum, ja sam Abdullah. Da zna o kome se radi, a naročito ako nas domaću mu pita ko je, Određivanje dozvole dizanjem zastora, odnosno zavijese na vratima. Vidjet zašto je ovaj hadis ovako naslovni. Ibn Mesudar Adela Anbu Ad prenosi da moj Allaho u poslaniji sallallahu alaihi wasallam rekao dozvoljeno ti je da uđeš kod mene kad se podigne zavijesa na vratima i na sobi. I kad čuješ moje tajno sašrtavanje sve dok ti to ne zabrani. Šta moće se kazati u ovom hadisu, kažu islamski učenjaci, nisu je dokaz da se može ukvrditi, odnosno odrediti neki e, posebni jeli, načini koji znači je dozvolj za ulazak, recimo kao što je e, otvaranje vrata. To vreme nisu bila vrata kod Al-Lahopsa nikada ih shvatili, tj. nisu bila vrata nego zastori na vratima ja početiš zašto znači daozbiljenti da uđeš ne mora domaćin kazati uđi bojru nego ako ti otvori vrata odnosno ako je taj običaj u određenom narodu prihvaćen i u temelje može se to smatrati e, odobravanjem ili davanjem dozvole za ulazak može, može to biti e, i šarak rukom ili glavom znači da to da, da se poznaje da, su, da je to poznato da je to prihvatljivo je način ili običaj davanja dozvole da uđeš u kuću. Ču možemo vidjeti čovjek i tražimo dozvolu, a on nam kaže rukom da. Ili ka i to može biti jeli ovaj dozvoljavanje ili način dozvalja. pokuđeno je prilikom traženja dozvoli reći ja sam, to jest kada tražimo dozvol za ulazak i kada nas neko pita ili kosmo da mi odgovorimo sa ja sam. Džabrim nadulah redjelo adba je rekao, zatražio sam od posanika ali jeh i se ratio dozvol za ulazak pa je upitao ko je. Odgovorio sam ja, a on je rekao ja, ja. Drugoj predaj stoji kao da je takav postupak osudio. I, ovo, I ovaj hadis nam govori jednom islamskom edebu il-bontonu, kada nas, kada zvonimo ili kucamo pa nas onaj koja pita ko je, trebam odgovoriti, ja sam, Abdullah, Muhammed, ako treba je prezime spomenuti da bi domaćin znao o kome se radi. Možda ne želi da nas primi, ako čuje koje možda nas neće primiti, a ima puno pravo, rekao smo, to smo spomenjali nedavno, da ima puno pravo da nas vrati. I ne trebamo se i tražiti razlog. Ne mogu te primiti, jeli, sa izvinjenjem, pa se vrati. Treba kazati ime, jel? Ja, vidimo da je poslanik Alihi se Vesela Moa Hadisu, Džabiru Nabdullahu, da je to osporio, kao da je htio kazati, ne valja tako, ja, ja, nego kaže svoje ime. Je svako može biti ja. U stvari svako je ja kada se prestoji. Zabranjeno je provirivati kad se traži dozvore. I ovo je još jedan edeb, islamski edeb kada dolazimo u tuđu avliju ili pred vrata avlije ili kuće ili stana, da ne virimo. Nego da, to smo spominjali kada smo govorili o adabima ili da je od islamskog edeba da stanimo sa strane pored vrata, da obolimo pogled, da ne virimo unutar kuće jer možemo vidjeti ono što ne smijemo vidjeti. Možda neko nije od ukućana ili ženskih ukućana pristojno bučen, možemo vidjeti ono što, ovaj, ovaj, što ne smijemo vidjeti i tako dovesti i sebe i druge u neprijatnu situaciju. Kad se sve hribne sa'de sa'di i radijal lahu da je neki čovjek provirio kroz rupu na poslanikovima alijih sr.a. vratima u rukama poslanikovima alijih sr.a. vrsa nam je bio željezni češak kojim se češljao. Nakon što ga je poslanik alijih sr.a. vrsa nam primijetio rekao je da znam da proviruješ zabio bih ti ga u O tom je rekao, traženje dozvole je nariđeno radi pogleda. Traženje dozvola je nariđeno radi pogleda. Ne smijemo viriti, to je adepo, ni kroz, ako su vrata malo otvorena, ili ako su šuplja vrata, ili na bilo koji način ne smijemo viriti i gledati unutar avlije ili ovaj kuće domaćina dedeba i da se okrenu sa strane bokom, je, da tražimo dozvola. Rekao smo šta je razlog. I može to biti razlogom prekidanja prijateljstava ili rodminskih veza. Ako vidimo nešto što što ne smijemo i lako nas još domaćin vidi da proviruje što ukazuje našu radoznalost i namjeru, da to namjeru čini. To je još gore. To ukazuje na lošu namjeru. Želimo nešto vidjeti. Nekada ljudi, ovaj, ne namjeru bezazleno provjeriju. Kuće, kuće nema nikog, pa vidi ima al koga? Prezrupe od od Avlije tako dalje. To je pogrešeno, znači to je neispravljeno, zabranjeno je. Poslanika Eliehi to Sala Tosa namo kaže da znam da proviruješ, odnosno da to namirano, nadiš, kao kažem neki islamskućen, a cijabih jeva češelj, zabiju uopu. Znači izbio uopi oku. Jel to poslanika Eliehi Sala nam rekao što je to dozvoljeno, ako nam neko viri u Avliju kuću, ili rekao to da ukaže na pokuđenost tog čina i da odvrati onih koji tako postupaju. To ćemo vidjeti, jel, u sljedećem hadisu. Pa kaže, ko provirio nečiju kuću bez dozvoli, pa mu izbiju oko. Tako je nastavljen hadis. Ebu Hurera, del l'Ano, prenosi da je lao poslanika, to se nam rekao, ako bi neko provirio u tvoju kuću bez tvoje dozvoli, pa se ti na njega bacio kamenčićem, izbio mu oko, ne bi zato bio odgovoran. E sad islam sklučenjaci jeli, e, imaju različno ostajalište po ovom pitanju. Neki smatraju, recimo kao što imam šafija, smatra da, da, da je poslanika Regisora Toslana u ovom jehadisu dozvolio ovaj čin, ako nam neko viri, da smijemo moko izgledati. Međutim, veći dio islam sklučenja, kad to ne smaktu, kažu da ovo ovim je poslanika Regisora Toslana da je ukažena, na ru, ružno čuo odnosno uh, gnusno što gleda kako je to delo ružno toliko je ružno da treba onog iskopa tolko pogleda tu džavriju kuću a njemu dozvoljeno što njemu dozvoljeno da iskopa je taj njegov čin gledanja ne ne dozvoljava da mu da nesimo toliko povredu da mu izmijem oko njegov poslanik ali sada tu se nam kaže niti ukazati da je to posebno drzak postupak, neprimjeren, ružan i da to ne smijemo činiti. I naređeno nam je stvari da oborimo pogled. Da oborimo pogled to je osnova. Ne samo pred kućom, tuđom kućom, nego i na svim mjestima gdje možemo vidjeti ono što nema. U svakom slučaju, svetost tuđe avlije, tuđe kuće je potvrđena u islamu i to treba poštivati i pastiti. Treba poštivati i mada kaže i mnogi ljudi to ne poznaju, te propise vrlo često zbog neznanja i lakkomislenosti jednostavno ne paze na to i onako gledaju pravo licem prema o, ovaj, tuđoj avliji ili tuđoj kući. I tako mogu vidjeti, rekli smo, ono što što ne bi smjeli videti, što ne bilo drago i samo njegovom prijatelju ili rođajaku koji ih posjećuje. O iznenadnom pogledu i njegovom obaranju kaže Jerry Ibn Abdullah Adjel Lanva je rekao pitao sam namo poslanika ne i šala iznenadnom pogledu pa mi je naredio da obonim svoj pogled. Može se desiti da čovjek vidi iznenada ono što nije imao namir da vidi. Na to se misli. Bilo da je to na, na ulici, na, na bilo kojem drugom mjestu. Ako vidi nešto što ne smije vidjeti ili u kući kad nekoga posjeti u tuđoj kući ili ali prvi pogled ovaj nije grije međutim osnova je da se pogled obori pa nećeš vidite ako smo oborili pogled dosta je manjam bučnost da ne vidimo kad ulazimo u tuđu kuću nećo rekli smo kada smo govorili ovaj o adabima ziyareta ne smimo uzvidati poalni pokućama nek ulazimo sa dostojanstveno oboren pogled čekamo gdje na nam domaćim kazati hajde do u so sobu, sjedi tu, bujrom, izvoli. Či ne smijemo što kažu, ovaj, šarati pogledom po njegovoj kući, po njegovom stanu, ako da ne bi vidjeli ono što ne smijemo. E, Sada sljedeći hadisi govori o adabima sjela. Kad smo negdje na sjelu ili kad idemo rekovi na sjelu, šta nam to Islam propisuje kako treba da se ponaša? Neko dođe na neki skup, neka nazove selam i sjedni. Može to biti predavanje, može to biti halka, može to biti obično sjelo, ljudi sjede i dođete neki na skup. Što treba ovaj raditi? Kaže gov Al-Waqde lejfi radiallahu -an anhu, kaže i dok je jednoho Allaho poslanika, to se nam sjedio u džami sa ljudima. Došla su neka tri čovjeka koji je dokaze da se u džami može sjeliti. sjediti. Nakon namaza pri namaza s tim da se ne smije svašta pričati i ne smije se griješiti i Džame ima svoje svoje pravila i propise koje je Allah postavio. Dvojica su mu prišla, a treći je otišao. Znači došle su neka tri čovjeka. Dvojica su prišla, a treći je otišao. Vratio se. Spome, spomenuta dvojica su stala pred poslanika, jedan od njih je ušao, našao mjesto u Halki i sjeo a drugi je sjao u iza halke, treći se okrenuo i otišao. Jel? Kada je poslanika Alihi sallat v.s. završio, rekao je, hoćete li da vas obavijesti u ovoj trojici? Jedan od njih je tražio utočište kod Allaha, pa mu Allah dao. Drugi se zastidio, pa se i Allah njega zastidio. Treći se pak okrenuo, pa se i Allah od njega okrenuo. Ovo je poslanika Alihi sallat v.s. malo slikovito da kažem, jeli? i simbolično ukazao na ovu trojicu jedan od njih, onaj koji je našao mjesto u Halki, on je našo utočište kod Allaha. To aludira na važnost džemata, odnosno zajednici. On je mjesto u Halki, sjeo je u halku odnosno taj kružok gdje su sjedni muslimani, slušali poslanika i sva. Drugi se zastidio, poslije Allah njega zastidio. On je sjeo iza Halki. Kad je u pitanju, jeli, hajde, ne treba imati stida, dobro, kad tražimo dobro, jer znanje nema stida, jer kažu dvojica nikad neće naučiti. Prvi onaj ko se ohvori, onaj drugi ko se stidi, nikad neće naučiti steći znanje. Ali međutim, ova ima edep, ima je stid, jeli, iz svoga stida seo iza. Pa se je Allah jeli, njega zastidio, zbog njegovog edepa. A onaj treći se ukrenuo i otišao pa i od njega ukrenuo u smislu da će propustiti priliku, odnosno rahmet i makfiret, i ovaj vrijednost tog ovaj, sjela. Vratio se, otišao i nije našao mjesto. O, ovaj hadis nam govori o tome i kada dođemo negdje na sjelo, trebamo nadati sallam esallam aleikum i sjesti, odnosno naći mjesto. E sad gdje sjesti? Kako sjesti? Hoćemo nekog podići pa sjesti na njegovo mjestu da on stoji. Ili ćemo razdvojiti dvojicu i tako dalje. O tome nam govori sjedeći, a da je zabranjeno je podići nekoga s mjesta da ne bi neko drugi, da bi neko drugi tu sjeo. Hoćako smo došli pa nema mjesta da sječi ili u halti odnosno u kružaku. Kako ćemo postupiti? Norma Delano prenosi da je poslanik Aleksić se nam rekao neka ne diže čovjek čovjek sa njegova mjesta da bi on potom posjeo vego napravite jedni drugima mjesto i proširite se. U drugoj predaji stoji upitao sam je li to petkom. Da samo petkom kada džuma rekao je petkom i svakim svakom drugom prilikom. I namjer kada bi mu kada bi mu nekog mjesto, ne bi tu sjedao. Ne bi sjedao. Znači zedeba prema njemu. Znači odisan sok edeba je da ne dižemo čovjeka kada dođemo na neko selo. Ili da, ako nam i on ustane da, da ne pristanemo na to? Ne. Trebamo malo se pomaketi, malo se raširiti. Što kažu, potiskati se i naći mjesta. Ako nam bude e, dovoljno širini u našim srcima, odnosno duši, naćemo i za tog muslimana. Svako pomalo se pomake i nađe mjesta. Međutim, ako smo skučeni u duši i u srcu, onda nećemo naći, nećemo se ni pomakejiti. Nažalost, tako se dešava posebno u džami kad u dolazi u džamiju ili posebno na džumu dolaze i nemoj mjesta. A oni koji su već sjedili ne žele da se pomaknu. Kada mi se svi pomaknu jedan sam u safi moglo stati još trojica četvorca. Ko ustane sa svog mjesta pa se vrati ima najveće pravo na to mjesto. Abu Greira Dellahov prenosi da je Lahu posanik Aleh Cyrus nam rekao kad neko od vas ustane a kao hadisu koji prenosi Abu Avane stoji ko ustane sa svoga mjesta a zatim se vraća on ima najveće pravo na to mjesto ovo je drugi propis pravilo kada je upitan sjelo a ovo se odnosi na džamio ako susjedimo jeli u nekom safu na nekom mjestu i ustanemo privremeno da uznemo nešto iz jakne ili da odojemo ovaj vode i nešto drugo ostavimo ostavimo tu posebno ostavimo tu recimo kapoje nešto drugo da, da, da kažemo da tu neko sjedi. Imamo pravo kad se vratimo. Najveće pravo na to mjesto imamo mi, to jest oni koji su ustali s mjestu. mjesta. Isto tako i na sjelu. Kada sjedimo, pa ustanemo sa svog mjesta i umeđu vremenu neko nam sjedne. Mi imamo pravo na to mjesto. Najveće pravo. To jest onaj koji je sjel umeđu vremenu treba ustati. Toga se treba, jel, pridržavati. To je njegovo mjesto. Zabraneno je da se dvojica sašeptavaju u prisustvu trećih. Abdullah i Mesud Radjel Lahu prenosi da je Lavo poslanik Ali Hussana to se nam rekao. Kada vas bude trojica neka se ne sašeptavaju dvojica da se ne bi ražalostio treći dok se ne pomiješate s ostalim ludima. Ovdje nisu pitani samo trojica. I je jedan od islamskih adaba odnosno bontona društva. Ako su trojica u društvu Ne Neslu se sa da donaj treći ovaj ne znam šta govori da li on njemu ili o nekom drugom to može kod njega izazvati sumnju i može ga ražalostiti može o njemu svašta pomisliti ali onda se ne misli samo na trojicu to mogu biti petorica da svih petorica jeli razgovaraju sa šaptavaju se a šesti po strani to se odnosi i na ovaj slučaj Bez obzira koliko je broj, ako se svi sašrpavaju, ako i njih petorca, jer zajedno i svi nešto pričaju, a šesti i sa strane, i to je zamranjeno. Znači nije bitno da li su trojice ili petorca. Vidimo koliko islam vodi brigu i pažnju o tim među međuljudskim odnosima. Kad bi se mi svih ovih detalja, odnosno islamskih pravila, pridržavali u svom svakodnevnom životu, ljudski, odnosno međumuslimanski odnosi, prije svega bili bi puno bolji, bilo bi manje zamjeranja, međusobnih prepirki, nesuglasica, svađa itd. Sljedeći hadis govori o nazivanju selama djeci. I je znači jedan od islamskih adaba kaže Sejar je rekao išao sam sa saabitom el-bunanim prošli smo pored djece i pa im je on nazvao selam. I rekao je jednom išao i rekao da je jednom išao sa Enesom. Pa kada su prošli pored neke djece on im je nazvao selam i rekao da je jednom prilikom išao s Allahovim poslanikom, ali sada da su naišli pored djece i on im je nazvalo sela Znači, Selam se ne naziva samo odrastnim ljudima, nego je pohvalno i preporučio da se naziva Selam i djeci. Iz dva razloga. Zato što nam je naređeno da širimo Selam. Da širimo Selam, da nazivamo Selam drugim ljudima, pa makar tu bila djeca. Da ih prije svega učimo selama, da je to naš pozdrav. A ne da ih učimo čavo i dobar dan zdravot. Znači da ih učimo selam da se navikavaju na to. Isto tako, na taj način izražavamo pažnju i samilost prema djeci. A to nam je preporučio poslanika Elisa Obosti. Da budemo samilostni prema djeci. Da da se ne smijemo, da se ja im se ne smijemo da ih pomilujemo. Da li je posanjava razgovarano. A ne da ovaj, pokazujemo grubost i osnovnost. Iako je pravilo odnosno etet da mlađi nazivaju starijima, međutim neče se svako dijete sjetiti da razove sela. Možda ne zna, možda je malo, može biti dijete da ima 5-6 godina i ona ne zna propis te propise s nama. Zato ćemo mi njemu nazvati, nije sporno. Znači nije to obaveza da ovaj mlađi naziva starijem, nego je to preporučivo, a ne smije taj da stari nazove mlađi. Ne nazivajte prvi sela užitak me kršćanima. Ovo je običaj kod uh, uglavnom marovskom svijetu gdje poštuje židovi i kršćani koji poznaju evropski jezici koji govore arapskim jezikom i posebno vrijeme posanikala i slatosa bio je taj običaj je da židovi nazivaju selam. Pa kaže Kuhreira del Elanu prenosi da lavu poslanika ne selatos nam rekao ne nazivajte prvi židovima kršćanima sela. Kad nekog od njih sretnete na putu prisilite ga da prođe tamo gdje je najtežnje. Потом je govori ovaj drugi hadis pa kaže odvraćanje selama sledbenicima knjige to jest eham kitabjem i židovima i kršćanima. Ja bigur bin Abdullah radelanu rekao neki židovi su nazvali selama lavom posanikali se rat veselam i rekli Es saumali Nisu rekli Es Salamu Bili su potpud u to vrijeme. Oni su bili zavidni prema je poslaniku Alayhi Sallam i Arabima jer su očekivali da će se poslanik, zadnji poslanik koji je bio najavljen u njihovim knjigama svetim te Tevratu, pojaviti od, od njih, od jevreja. Međutim, nije se pojavio. I pojavila se kod njih zavist koja ih pratila svo to vrijeme prati i dan-danas prema smana. 8 prema Arabima. Pa su rekli Es Salamu što znači smrt tebi. Sam. Kaže Ebul Kasime, Es Samu Alaikum Ebul Kasime. Nisu ga ni htjeli zvati ni, ni Muhammed, nego Ebul Kasim. A mi smo govorili ono, jer pustanikom nadi otac Kasima. Pustanik je rekao ga Alaikum. Nim rekao ga Alaikumussalam. Jer je on ovaj, ili ga vijestio Melek Džibril ili je već čuo šta su mu rekli. Da su mu rekli smrt, Es Samu Alaikum kaže, rekao je, a, a iša a radjela, anhala se ne i rekla, zar nisi čuo šta su rekli? Ona misla da on nije čuo. Rekao je, naproti, čuo sam i odgovorio im. Naše dove protiv njih će biti uslišane, a njihove protiv nas neće. Pogledam budrosti poslanika, ali je svapost. Čak ima, edep lijepo se ponašao i kad ga drugi liježe. Da ima da, neko kaže, smrt tebi, jeli, mi je uznalo dratu fizički. A vidimo da je poslanik Al-Islalat vrsa nama bio dostojanstven i prema onima koji ga vrijeđuju, prema onima koji mu želi smrt. Kažu ne samo Al-Ivihom, kažu Ali tebi i vama. A oni pa su mislili da, da on nije čuo da nije smrti. U kakvom slučaju kod nas nije običaj da, da kršćani odnosno pripadni iz drugih vjera da nazivaju Salam muslimarima. To mi nije poznato a nije propisano vidimo ni da muslimani nazivaju kršćini muslima jer to je pozdrav muslimana i njima ne treba nazivati taj, obraćaj se ti pozdravom. Ima jedno pitanje, to je ako u skupini sjede i muslimani i nemuslimani, možda se nazvao sela može Znači s namirom ciljem da nazivamo muslimanima u toj skupini, ka kažem veselamu alaikum, naravno mislimo na muslimane koji su, koji su u toj skupini. Ovi hadisom čim završite večerašnje predavanje, slijedi jeli, još desetak hadis iz ovo poglavlja i završićemo s tim poglavljem, a e onda slijedi poglavlje o rukih odnosno učenju Kur'ana i učenju dova, paaj ovaj, stijenje liječenja oboljelih. Bilo da se radi o oboljelim oposigro je ili oboljelim od džinskog djelovanja ili drugih bolesti, ovaj, organskih bolesti. Evo ovaj vidite kako je li važno poglavlje, je akutivno danas kad je svaki drugi čovjek obolio od neke bolesti bilo ove, ovaj, da kažem, blugune ili ovaj, organski. Jako u kauli hrada, o stakru la ili velekom fe stakfiru innehu hu alafuru